Hej och välkomna ska ni vara till Trojkan podcast Det är ju um, Ja en ganska dålig inledning så jag börjar Hej och välkomna ska ni vara till Trojkan podcast Avsnitt 25 Halvvägs till 50, skit också <laughs> Hej och välkomna ska ni vara till Trojkan podcast Avsnitt 25 Och jag måste ju börja om det... Hej och välkomna Hej välkommen välkomna ni vara, till Turkien podcast för att 25 Det är en podcast i sorg Ni har ju säkert hört talas om det hemska dödsfallet som skedde Här nu i veckan En historisk person i tiden, Paul Walker Blev bara, bara 40 år gammal <laughs> Nej fan vad dåligt Jag vill om ursäkt <laughs> Nelson Mandela eh, Dog ju häromdagen ah, Och Paul Walker mm. ska Det ska ju också sägas Så som fick lite överdrivet mycket medieexponering en aning från dagarna typ i om plus uh, tio artiklar Ja, fort man gick på Facebook eller någonting. bara videos på här kanske han nu får vi se när han brinner upp och försöker ta sig till bilden och mm. läsbot jobb i vecka och dö samtidigt som man delar och han ja, har lite i skuggan då ja <laughs> Precis. jag satte kolla lite på uh, nu har jag, Jo jag följer ganska hårt uh, satt, de har ju en veckas uh, nu Mm. så det började det då om jag förstod det rätt jag har inte riktigt fattat men då i kulmen nästa, nästa söndag och då är det begravning så det ja, ja men vi är ju ganska väntat dock ja, en, en han har varit jätt, han har varit jättedålig ja jävligt tragiskt han har varit eh, riktigt gaggy I, i slutet ja om man säger så. i slutet där har man inte <laughs> <vara med>. han, <laughs> han var ju inte med fotbolls VM skulle han uh, varit med både på finalen och i han var inte med så, det var och det var <clears throat> okay. Det var nu bryter jag ihop nästan uh, Och det var det var ju två år sedan va. Det var mm. fotbollsVM. Det var fyra år sedan Snart fyra år, ja, år sedan ja. mm. Och då var det liksom ja, 95 år. Mm. Häftig människa. Där är Kollar ni genom bilderna på typ affischbladet från, Använd, när det som man delar sliver bilder. Ja, jag, ja, jag alltså, är det bara jag som tycker att alltså, han var sötare med tiden? Han var ju ja, gulligare ja, ja, ja. som gubbe än ja, ja. som när han satt inne till exempel. Han var väldigt. Jag uh, kunde klappa sig Han var väldigt. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Han, var, han såg väldigt manlig ut när han. Han såg, han såg ut och var en kille När han satt inne mm. Någonstans Och sen han, han Jag håller med det. Han fick ett snällare utseende Han såg ut som en lite mysgubbe Jag tycker han ser ut som en igelkott nu <laughs> När han är liten Eller när han är gammal En gullig igelkott inget, illa, <laughs> inget ont med att han som är Han är jättemysig Han såg jättegullig ut Häftig kille I, Är igelkottan mysiga Ja, ja, ja, det är väl klart att de är, ja, <laughs> eller? Nej, jag vet inte, då de är det taggiga. Men, jag men det här tråkigt, men ja. Buffy, du har ju tatuerat in ett ja, äh, citat det, från... Ja, jag, jag har ju ett citat från, från 94, när han, blev, när han blev president. Hans första tal, jag vet inte vad det heter, presidenttalet heter det så, när man har... Ja, första talet, det är kallar in. det så? Men nej, världen blev lite kallare... Torsdag den 5 december. Mm. Mm. Jag har som sagt, jag har följt det ganska rätt så hårt Allt, både i sociala medier och på Aftonbladet och... Och i tidningar det är väl men det var en komisk eller komisk sak jag kunde inte hålla mig det började med jag kan börja med tråkiga det var det någon som så här, skulle vara rolig lite för tidigt han skulle vinna garv på Facebook mm -hmm. eh, jag tog bort den personen och det var så att det var känsligt personen tog bort den det var lite känsligt kan jag tycka så här. det var precis i den Alltså jag Jag, jag skriver inte så här: Rest in peace. på men det, mm. jag, jag, jag respekterar De som gör det. Men han ja, hade skrivit någon så, så här: äh, Har ni hört om styckmordet i Afrika? Det var Nelson Mandela. Och så ville han vinna billiga skratt. Vänta, på det. Har du hört om, <skratt> om styckmordet i Afrika? Det ja. var Nelson Mandela. Man delar. Ja. Var... ja, men den var jätte dålig. Ja, först så gick, jag in och, först så gick jag in och skulle skriva Skriva en kommentar. Sen bara, äh, jag tar bara bort den. Det är inte ens värt att ja, okay. en energi på. Så jag tog bort den här personen från Facebook. Och sen Precis typ när jag scrollar ner lite lite senare Då är det en kille Som har som har det, det, Han har tagit en bild Och så står det på bilden Han har klippt in det själv så här, Rest in peace Nelson Mandela Det enda lilla problemet är att det är en bild på Morgan Freeman <laughs> <laughs> Morgan Freeman. Ja, spelar ju Morgan Freeman spelar ju. Han mm. spelar ju Nelson Mandela i filmen. Mm. Okay. Och Hallå. först blir det så här, jag blev först blev jag så här stött. Jag bara, varför ifall du inte ens vet hur den här personen du, du drar ju, du hänger ju bara med. Annars är det ordsskämt kan jag tycka. Jag tänkte det... <laughs> så kan inte vara skämt då, eller? Ja, jag, jag, jag försökte dig Först så jag skrev ja. så här, då, då jag, bara, jag kan inte tala med. Sig. Jag skrev till honom först så jag bara, du vet att det är du är Morge. Morgan Freeman du Du äh, lägger upp en bild på Det är Nelson Mandela mm. äh, Så får inget svar, får svar tag, Sen efter ett tag bort bilden mm -hmm. äh, <laughs> Och då, då började jag bli så här, Jag började bli så lurig Så jag gick in och sökte på Google mm. Då skrev jag rip Nelson Mandela mm -hmm. mm. Vet ni vad är det är för första bilden som kommer upp mm -hmm. Det är Morgan Freeman mm. Så han är alltså Han har inte ens engagerat sig Han har ju bara sökt på Google Rest in peace Nelson Mandela Tagit första bilden Och sen blev det fel Ant alltså, äh... kan det hända den bästa. Ja. <laughs> nej men det är dåligt. Men det är, ja. Till historien så ville jag idag för jag visste att jag skulle berätta om det här på på mm. nu mm. Så ville jag, jag, ville fortsätta forska. Så jag var inne på hans Facebook idag. Äh, då, han skrivit, och, och, dagar, senare, då har han skrivit tre dagar senare så han är inte inte en Tre dagar senare då han skrivit så här. Ja. Alla gick på mitt skämt Om, eh, om Nelson Mandela delar Morgan Freeman Jag älskar de reaktionerna mm. Så, Men varför jag tagit bort bilden för Om det, du nu älskar den mm. reaktionen Så nej, jag tror inte på Jag tror att Han gjorde. Han, ville dra mig, han var rätt lite stressad morgonen När han fick dödsbudet Och han ville vara ganska tidig med skopet mm. Och det blev inget bra alltså, nej. Det, det, det blev inget bra Han var lite för snabb Mm. Han var lite för han var lite för snabb och lite och Han, han tyckte ser ingen skillnad på svarta människor kanske. <laughs> nej det var verkligen det, är, <laughs> det, det ut. Men Morgan Freeman är gullig också. Han, är, ja, han, han, han, han skulle ju ha Sympatisk. som ha mysgubbe. Mm. Men ha, eh, ha hemma, Johan hur blev du kände du dig påverkad då? Skrev du rip på Facebook? Nej jag inte. Nej. nej. Det är väl tråkigt. Mm. Men jag har inte engagera mig mer så. Mm du hör, du tillhörde skulle säga så att du tillhörde den andra sidan som han slogs mot. De vita sydafrikanerna som ville behålla apartheid. Ja, för jag förstår att du ligger lågt nu kanske men nej, jag själv nej ja. men det skärps det. Men det, det är tråkigt och det, det är nästan ännu tråkigare mellan Facebook. Ja men jag tycker jag att det undrar mycket folk som ska liksom så här jag vet inte Vad någon vinner på mm. det med det här alltså, Paul Walker och men, och Nelson Paul Walker är, alltså, jag Jag, hörde, jag blir jag läste, förbannad istället När jag läste Apollo, Skådespelaren Paul Walker död jag bara, Vem fan är Paul Walker? Ja, det, var precis ja, så, det var verkligen jag så jag det kände eh, Okej, okay, det är en kille som har gjort Ett x antal mediokra filmer Och mm. varit med i Fasten i 4 Som är mm. extremt medioker Och han ger man massa uppmärksamhet till. Då mm. tänker jag vad man hur, satt sig på tog för snabb bil och körde ihjälse. Antagligen fast det typ. Fast tror inte vad han Nej, så det så är alltså brev Men, inte... men skit samma, han är in, in, ja, mm. det som är intressant är att han, hans död i ägde rum några dagar innan. Mm. Den fick ju så extremt mycket medieexponering. Alltså aftonbladet körde ju ja, nu är det inte aftonbladet en jävla rättvis direkt mätpunkt. Sådär. De, de postar ju det mesta. Men äh, han fick mycket exponering. Han fick fler artiklar. Många som skrev om honom på Instagram och Facebook och så vidare. Mm. Och då tänker man så här, okej, okay, en mediokisk skådis får så mycket utrymme vilket jag tycker är helt befängt. Då tänker man så här, hur blir det när en, när en riktigt betydelsefull person dör då? Mm. Och så gör ju då man delar det. Mm. Och då blir avståndet mellan dem blir ju ändå ganska litet, även fast så det är så det mycket det större i, i precis. Men vad det borde vara egentligen? Egentligen borde man dela med massvis med artiklar. Och på Åker borde stå en liten notis kanske. Ja. E det är inga, inte, det är inget är om ont om honom det är, tra Nej, men det är båda, båda mm. dödsfallen lika tragiska. Men Vad har han bidragit med förutom att eh, ha, ha lagt, lagt ut massa mediokra filmer? Att han var lite söt på det. Förpestat filmvärlden för oss. liksom. Andra. Nej då. Men det, ja, han, det är en sorglig början på, ja, på podcasten. Ja, vi får vi komma igång. Hej! Mm. Jag måste ju sticka in att min morfar har jobbat i ANC. Det är ju lite, oh, okay. det är lite stort. Mm. Sen antagligen så oh, har väl alla svarta gjort det. Det, är, det var det num svartas parti som kämpar emot apartheid mm. i Sydafrika. Mm. Mm. Deras Det motsvarighet är motsvarigheten till socialdemokraterna <laughs> visst att det skulle vara in. Där. Så jävla tråkigt. Men eh, hur har veckan varit annars då bortsett från eh, det tragiska att Paul Walk dog? Mm. Ja, precis. jag har inte hämtat med än. Men eh, nej, det var bra. Följde du Kevin Walker på Idolfinalen Slavis? Ja, nej, inte slavis. Jag, jag såg faktiskt i slutet på Idol. Eller och så såg jag hans första uppträdande, tror jag. Den första låten. Han är sämst. Alltså, jag, Hallå, lite man. besviken faktiskt. Alltså, ja, idol, han sa... idol sjönker faktiskt lite i mina ögon. <här> att, men alltså, det, det måste ju finnas... Något jag sett resten av Idol, så jag vet inte dåligt om andra sjöng. Men, men. Jag, jag, jag antar att det måste finnas någon bättre än Kevin Walker. Jag är ju lite inne på, som jag surrade lite innan, att jag... Mm. Jag kan hålla med att han inte... Nu är jag så jäkla dålig på att höra ifall man är bra eller dålig på sjunga. Men det, han, inte, han, ju inte ett, han har inte den bästa rösten. Nej, men däremot det är det, det är det. Så tror jag att han kan bli en stor artist. Bara för sitt utseende. Och så, alltså han är ju skärmig. Mm. Jag, jag kommer ju på mig själv att sitta och le när jag kollar på honom. Ja, alltså, ja jo. Och då han har man han en fin fast, smile. Då har man lyckats berört. Det är det jag tror. Alltså, jag, jag tror ju att... Äh, mm. Dels är det ju så här... Det är ett program som riktar sig till en målgrupp. Där han eh, har en stor <laughs> fördel. Han är, ju, han är ju söt. ja Det är han ju. Alltså, han ser ju ja. bra, han ser bra han ut han ser Men bra också. Han, han, är också, han har inte det utseendet som... Riktar sig kanske till 13-14 några flickor Alltså som mm. de, de i den åldern tycker han är gullig fanns han ser inte så gubbig ut Nej precis. Men, men <laughs> sen tror jag också så här Jag är lite konspiratorisk De mm. riggar ju dåligt ganska Skalvist. mycket ja. Ja, de, Det fanns ju riktigt riktig superstar. Det var Erik han, De gånger jag har hört om, han 17-åringen mm. Han är ju också mm. grym alltså, Han är, är bäst röst där mm. Men Så tror jag väl att eh, de som har vunnit i dål har ju en en histori de, de, de har ju drabbats lite av en förbannelse de, det funkar ju mm. inte för dem i karriären sen. Nej, Utan det är två, två vann ju. De vann ju. De vann ja, okay, typ så här, det finns ju typ sådär. Det väl den enda som har lyckats ja, som jag, Nej, Darin har väl gått. De har Darin, Darin har Darin man inte. Darin vann inte åt vann då då? Det var ju det året som det var Jag för där att Darin slutade typ femma För det var asbra Oj. artister med Jag ska mm -hmm. inte svära på att det är så Men jag för att det var det och Var inte det året samma som där ni var med Och typ så här slutade tvåa också Alltså det var hur grymma artister som helst mm -hmm. ja, alltså, jag, jag, jag är ju så ja, jättedålig koll på det jag, jag, jag för att det var så Men jag vet, jag, vet, jag vet att Darin inte vann Darin. <laughs> Men äh, ja, precis, äh, i regel så är de som, de som lyckas sen Det är de som kommer två eller tre Eller någonting ja. sånt Han som... var ju så jävla grym, nu pratar vi då Men kan du ihåg han, Erik Grönvall som var med för några år sedan som mm -hmm. var så, han, han latchade ju med alla idol Han blev ju inte heller någonstans jätt... Men vadå, inte han som ingick i EMD Nej, inte han. Nej. <laughs> inte han Jag tänker på han som Jag ska inte sjunga, <laughs> okay. men han som har ha ha var ju Han var ju brutal Idol. Det får nog kungen en tror jag Vad heter han då? Han flying, rockar rollan mm, Det är en bra röst higher, higher. <laughs> higher. No, Det är en bra röst du, du, du, du, Jag du, vet inte du, du, du jag du vet Jag vet vilken lag han, han var varit i ett annat band Okej som där rockbanden som var med Fan oh. heter han Signifikativt för mm. idol. att vi, vi kommer inte ens ihåg dem alltså, är det Vi är så här. Jag kommer ihåg Erik, han vann ju ändå, ni är kopplade till det och du, han Har någon annan vinnare och vi är kopplade till det Nej, Så de, de har ju verkligen sina 15 minuter i rampljuset mm. Så ja, man får se Tror du han släpper fotbollen nu Och satsar på Som satsar på karriär, hoppas tror det han Jag hoppas att, inte att han gör det <laughs> För hans skull Jag hade mig tillbaka på fotboll istället mm. Nej <laughs> men det är ju, Vi, vi diskuterar för några avsnitt sedan Det är ju säkrast att satsa på Skivsångkontrakt ja, ja visst är det så. Han är ju Visst han kanske tar sig Hyfsat långt Men alltså men inte, inte <NAS> <poses> med kom um. Han kommer inte kunna klara sig Resten av livet på sin fotboll Nej alltså, nej nej mm. han kommer inte ha pengar kvar När han är liksom 50, Så inte han kunna ha Så har han inte han fotbollspengar kvar Som nej, liksom, Henke Larsson Han är en sån där riktig kille Som kommer Tälla upp på typ Ladies night och men det, det kommer Precis. han försörja sig på. Ja, det tycker jag att han gör rätt i om han väljer den karriären för då är det klart han mm. måste ju dra in pengar också. Och det, jo, spåret, han, det spåret tror det jag tror att han, han kom med göra... da, da, ja, det kommer att plankan. Där, där han där det där kommer han där kan han lyckas tror jag också. Mm. Mm. vart i Stenmark. Mm. Mm. <laughs> han är han är fin. Och tror jag Johan. <laughs> du, du blir du blir årets Henrik Dorsin <här> <här> <här> alltså snygg. <det blir> Vad här så roligt. Du blir headhunted av Martin Stenmark <laughs> För Martin Stenmark måste alltid ha så Mindre snygga killar runt ja, så blir duff, ja, Och så får ändå vara med Och så du sitter du och drar skämten så här. Mm. Men man får, ja, det man får inte gå som kille på Lady night kille. Nej jag tror inte det F eh, han, Får man diskriminera sådär Undrar ja, precis om det finns en Ska lag Ska vi göra egentligen? man's night <laughs> Några apsexiga tjejer som... Som... Ja, Det är som de går på stripklubb nästan det är menar. Det alla dagar i veckan så de kan få ha sin Ladies Night. Jag har inte sett så och ser Walker och Henrik och Johan Englund Nej. Tack. Kul trivia. det är roligt. Nej, fast då Henrik Dosinor skulle inte passa upp tror jag. Nej, jag gillar faktiskt inte honom. han gillar nog inte dig. Nej, det tror jag. vilken skev självbild då? Jag tror att han skulle gilla dig för. Jo, för jag har den effekten på honom På Henrik Ja, jag gillar inte han. Jag tycker inte han är någon rolig alls. Vad har du för gjort i veckan då? Vad har jag gjort i veckan? Jag har bara jobbat faktiskt. Jag har inte varit... Jo, jag har haft lite politik och... Mm. Men det hände inte så mycket skoj Vad på innebär det. lite politik? Det har inte varit så mycket, det har varit två dagar politik den mm. här veckan Vad innebär det liksom? Det det rent, innebär att konkret. rent konkret så innebär det att vi hade ett sammanträde Så att då satt vi och bestämde saker Var det någon ekonomigrej eller? Ja det var faktiskt <skratt> var det. det var någon ekonomikrej <skratt> Budgetkör och ekonomigrej <skratt> Det Nej. var vi satt en sån här verksamhetsplanen. Så jag tog faktiskt med med tidning så här som jag hittade, jag la den där borta, hittade den i trappen slängde. Var det, vi var med på framsidan när under min mm -hmm. kulturfrittid, för vi, det är ju, de ska bygga multihall och då hade, hade gymnastiken blivit sura på oss. För att det kommer dröja till 2017 för att bygga den. men det är så med detaljplanen. Hur, hur ser återväxten ut i, i Sossan där i Södertälje? Så jag tänker, är, är du, du påläggskalv där? Är, det är någon på annan i din men det heter det ja. är på, någon annan hål i skalet som kommer upp här så som är på uppgång ja, men, ja, men är det någon annan i, i, i din dinoll alltså nu är det några, är väl liksom helt talanger så att säga i såsanna så är det ju rätt mycket det är ju jäkligt bra det är det. just här i många, många ja, däremot så många så ja där det är det faktiskt är de jävla jobbet Däremot så uh, däremot så uh, i de andra partierna är lite dåligt. Det är några enstaka. Men det är alls inte som Socialdemokraterna. Nej. Uh, det är lite synd. För att då blir det ju också att så här, att det blir de här gubbarna som... Alltså det blir ju... Uh, och allting blir likadant. Och har det varit så här en gång och ska det alltid vara så. Men uh, nej, vad har jag gjort annars då? ja ah. Tränar fotboll har jag gjort också. Jag har ju gjort en förbjuden övergång i fotbollen. Jag vet inte om jag har det. Du har berättat det för oss, ja, men ja, inte för podcasten. Inte för podcast. Jag har gått till Hjärna i fotboll. Usch. Så får man se vart det länder. Man får... Antisarna. Ja. Mm. Jag... ja. Jag måste berätta. Jag har ändå... Ja! Man kan säga så här. Jag har tagit omkringningsrummet med storm. <här> <Ja>. <här> Fast det var ändå... Jag blev så här... Jag... Ska jag gå in då kör jag mitt race mm, okay. Men det verkar vara positivt ändå jag, har inte, jag tror inte jag har trampat för många på tårna Någon har säkert känt att jag har trampat dem på tårna Men det ja mm kommer smiga in och torka i det systemet i onkelns tråkan kommer gå det, det kommer jätte tvättas Ja, Det kommer det göra. Du det. Bra, då kommer trashtaka gärna extra mycket. Ja, det kan vi göra. Lägger in lite. Ja, men det är bra. Vad då vad, vad vad menar du att du hade slagit igenom i alltså jag med din personlighet du ja, hade precis. gjort det. Okay, du hade typ en kupper eller så. Nej, nej inte en. Jag hade inte limma fast alla skor på. Jag golvet, har liksom. jag har gjort lite små kupper. Jag har jag har Snott lite mössor Och lagt dem i andras lådor Såna här är det, lite komiska. Ja, det måste ju vara något ordentligt ja, jag vet, ja. Men det är ändå en bra start Egentligen är det de som ska göra så med dig ja, jag vet. Men det finns ju inget roligare än när en mössa har försvunnit från en låda Och helt plötsligt ligger den i en annan killens låda mm. Och då blir det tjafsak mellan de två Fast det är jag som är uppviglad mm. så, ja, Sånt där är sånt uppskattar jag Sånt, sånt tycker jag är så jävla roligt. Även när det är din mössa som är borta sådär. Vad sa du? Även när det är din massa som är borta Nej då är det inte lika roligt Nej. Då är det inte lika roligt Men uh, det, är, det är någonting speciellt med ett rum. Jag vet inte hur man ska förklara det. Mm. det Det är inte så att jag applicerar det här i, i vardagen i, i, på, Jag gör inte det, det här på politiken Nej det kanske Det <laughs> kan ju nog funka Jag gömmer handlingarna Ta moderaternas handlingar och lägger dem på Sverigedemokraterna Nej det gör jag inte Men det hade varit, kanske varit lite roligt det också mm. Personal, hur har din vecka varit? Det har varit, jag har varit sjuk, så ah, jag att det har inte varit så är... bra faktiskt. Så jag har varit hemma mycket, onsdag, torsdag, fredag. Det... Och egentligen jag har jag varit sjuk nu i helgen också. Så ja, det har inte varit så kul faktiskt. Nej, det, det... Det är alltså, Förut så tyckte man att det var skönt att vara hemma. Ja, alltså då var det ju kul. Nu kände jag så här. det är inte så jävla kul att vara hemma Nej, hela tiden. det är skittråkigt. Det är rätt tråkigt, Man gör inte så mycket. Det där måste vara en åldersgrej. Mm, det är ju det, jag märker det också. Jag kände så här. oj, det var länge sedan. Jag kände så här. det var ett tag som jag var sjuk och var hemma och då då är det så här ah, fan sjukt nu kan jag spela lite Playstation. <laughs> ja men man sover ut och Nu var det så, men jag vaknade tidigt och så här, oh, oh. kände man sig allmänt värdelösen en hel dag, typ. Mm, hela dagen. Så det är att missa inkomst och sådär, så det är, äh, mm. nej men, men det behövdes ju, jag var sjuk. Men jag var ju sjuk för förra veckan, då var jag sjuk i början av förra veckan. Okej. Okay. Så tänkte jag så ja, nej jag har ju börjat träna och sådär igen, så mm. jag kände att Jag vill hoppa på hästen igen Eller ja, komma hoppa igång. på uh, the wagon mm. Och så tänkte jag såhär Ja nu har jag jobbat en dag uh, Då tränar jag imorgon liksom. Vad tränar du? Jag tränar på polisen huh? uh, Så bestämde mig Så gick jag och tränade på morgonen där Och uh, det skulle jag inte gjort Nej. För då väckte jag Den här, fann, jag kände så här: jag är ungefär 98 procent frisk, men de här 2 procenten exploderade sen under dagen. <laughs> kände bara att hu det blev sämre och sämre och sämre? Jag får jättemycket frågor. Hur, hur är det på ett polisgym? Är Det som man tänker sig ja. när man får ordet polisium framför sig. Många eh, testosteron Stinna stina <laughs> hamnar. Mm. Sjuk, sjuk biffiga killar lakade. Kulubänk, äh, prasa! Kulubänk, <laughs> Precis. Går fram och hotar. Nej, faktiskt inte. Det är, rätt, det är som ett vanligt gym. Det är väl bara lite... Det är rätt... Nej, jag tror att det är rätt vanligt. Det jag tänker... Finns det olika nivåer? Vilka är på de fria vikterna? Jag? Nej, det finns inga nivåer. Eller det, alltså, det finns ingen e-arki eller så. Nej, det är bara att... Ja, nu kommer jag så här på ja, killen. För, ja, då, då, då, då, då släpper jag. Och så, då, så kan jag tänka mig att de här... här jag går och stretchar istället. Och då, Jag kan tänka mig att typ... att de är ju mycket fria vikterna mm, ja. och sen jobbar vi oss upp mot löpbanden som är kanske antitesen, där är det mycket så här krimmare som sitter framför datorer nej, men det är jag, jag känner inte, alla är jävligt man märker bara att det är väldigt blandat, alltså det är mycket många såklart som är väldigt vältränade liksom tjejer och killar och, men alltså generellt sett är det många som är bara väldigt, alltså de är vältränade ja. inte så här biffiga, men De, man atletiska. märker att de, de kör med ja, atletiska liksom. Ja. Och sen är det bara vanlig typ så här: Allt från mig till spinka människor. Liksom. Så det, är, mm. det finns, ingen, finns ingenting man kan urskilja, tyvärr. tråkigt Hammarsyn. nog sen... ja, Det var gärna ett synd. Yep. Det, hade varit, det hade, yep. hade varit underbart. för som, som det kan vara på gym. Alltså vanliga gymmen, måste mm. jag säga. Mm. Där kan det ju verkligen vara indelat vilka som köper löpan. Och man kan nästan se det på klädstilen. Mm. Och vilka som kommer att gå fram och sätta sig framför spegeln utan att värma upp och köpa Jo, en men det, det är också, jag tror att det också om lite gör att det är lite. Alltså, i och med att det är ett, arbets, ett gym som är inne i en arbetsplats, så är det så. Jag vet inte, det känns som att det är lite mer homogen typ av alltså folk. Mm. Alltså mm. Lite mer skötsamma, kanske. Det är inte alltifrån, liksom. Man tar tillbaka vikterna efter sig Man lägger tillbaka vikterna man, ja, man, man, man jobbar ju mamma här I, i, i grunden <laughs> grund är ju alla Alla är där i kollegor, vi arbetskollegor ja. Så att det finns ju liksom En, en samstämmighet där Jag tänker att det blir en utredning Om <laughs> den som inte ska <laughs> <fått> tillbaka <vikterna. laughs> Jo, man, stå med stå. Hopparna, man, ser, man ser ibland äh, Sitter tre, fyra personer runt En, äh, en handställ Och så i marken Fotograferar Och dammar, dammar efter fingrar Lägger in en plats på sig man blir ju kallad då och då till förhör Det blir mer Just det, ja, jag var ju och delade ut eh, de jävla skumgummibjörnarna på gett Det var inte pepparkakor det var inga pepparkakor, det var visst Hallon, vanilj, där fyrpack i en liten påse sådär. Det är nästan bättre Ja, fast de var inga goda <laughs> så, Man känner här, de är okej okay, Men ja. äter jag upp två påsar så skiter jag på med Det, mm. det är en sån godis som är så riktigt äckligt. Är på Som fabrik i Polen såhär, mm. tillverkade det där Men hur var det? Du slapp eh, stormens vem va? Det var innan det här va? Ja det var innan, fast det var kallt Det var ju när första snön kom Okej. Och det var kallt så in i helvetet Alltså jag ja. frös alltså, jag... Du kunde ha börjat en novell på det viset Den första snön hade, hade fallit ja. Sen, sen faller det på ja. nej, ja, nej, det var, alltså, Det var riktigt jävla kallt men det var riktigt jobbigt det var kallt ja, de ja, Det blev det bra Ja det var rätt kul liksom. Det var ju alla möjliga sorters människor mm. Som man mö mötte Och sen så skulle vi sälja in Alltså typ jets, jets Nya jetkort okay. Som ett vanligt kreditkort egentligen Så ska man försöka få underskrifter på det där Ja, ah, uh, som det var lite säljare Ja, det var, det var visst så det, det fick jag fick <laughs> jag ju sen <laughs> ja. Men det gick ju bra, jag fick fyra underskrifter Oj uh, Bästeklassen nej, Där kommer det där. <laughs> det, det, här, det, här <laughs> lite, det här är lite konstigt uh, ja, men så Efter vi stod där Från tre till sju Okej okay. Och så skulle vi upp till, till Huvudkontoret uppe i Stockholm och käka eh, Och så hör jag Lada prata med sin chef och liksom, Det är ju den här personen som du har fixat Ja det är, det är bara en vän som Han har hand om alla jättmackor i säga eh, Och han bara Ja men han fick fyra, det, det är fan bra ja så, så kommer upp och då kommer någon tjej Det är du som är vapendragan? Ja, det var hans kompis så Kom en ny tjej, är du som är stjärnan? Oj och jag bara, va, va, va, va, nej, nej, så här, jag fattar ingenting liksom. Uh, Och så bara fortsatte där ah, Bra jobbat det Liksom slog mig på nästan på rumpan så här. Uh, Och då visade jag att det var tävling Så nej. nu, nu kommer jag inte äta, Men jag kommer tvåan mm, Det är jävligt bra Ja, för att vara en rookie så var det bra Vad fick jag, den som kom bättre då? Det vet jag inte. Jag, jag 100, har 127 som... ja. <laughs> Nej, förtatt. jag var ju bara fickan. Eh, sju 7 tror jag. Okay. Men det är ändå lite doping när de, när lada väljer att slänga in dig. Ja, jo, det, det kom fram senare. Han, bara, han har jobbat med det där förut så okay. ah, Ja, ja, ja, ja. Fanus skulle, skulle du skulle inte lika in. Nej, då, då var de Nej. inte lika då skulle Du skulle ju bara dragen. Nej, jag är ju jag är ju snickare. <laughs> <laughs> jag kör ju mycket själv. Ja, jag, jag, då har du fått in en fot alltså på jätte? Ja, det mm. är det bra faktiskt. Jag du tänka dig att jobba vid nu, var där uppe på huvudkontoret? Ja, det var rätt sköna typer som var där mm. som jobbade. Tänker du det var... att jobba i ett kontorslandskap? Oh, Eller, det var ett kontorslandskap där du Nej, är vi satt i restaurangdelen, ah, okay. så det, men det var ett stort fint hus. Det, mm. var, det skulle jag faktiskt kunna tänka mig att göra. Vart klor i Stockholm Eller Någonstans på Söder Jag vet inte Du har åkt in Slingar du iväg är... Ja men det var Slingar, slingar. du men jag, jag vet inte jag, jag, jag, Nej, vi jag vet är... Det var ett underbart uttryck mm. Slingar du iväg på Söder Ja vi vet ju hemma Du är på Söder Johan Som jag har nämnt Din podcast tidigare jag Ska vi inte ja. nämna igen Hur glad du blev När du såg Medborgaplatsen Medborgaplatsen <skratt> Ja Nej, jag, jag hittar inte upp i Stockholm Det är bara så Nej och det är inget <skratt> är Inget illa I Söder kan vara svårt Mm. Mycket slingriga vägar där. Så. Ja, vi stormar mot jul, andra advent. Jaj. Börjar det märka sig julkom. Ja, Julplanen börjar, den börjar släppa. Det har varit lite lugnt, mm. men det börjar släppa successivt. Men det har väl inte varit så mycket löning och sånt va? Jo, det var väl förra helgen. Var det? Ja. Var det vet inte. Jag kommer inte på en redan. lön. <laughs> <Nej. Du>, äh... <laughs> det har varit löning. Nej. Nej, det, det, det, kom, det, <laughs> det är tänkte, länge nej, inte. nej, Två veckor två sedan. Två <laughs> det var ett tag sedan jag fick löning. Polisen kör lite syriansk. Du, du får halva lönen nu. Ja. Ja, får du rätt med brev imorgon? <laughs> är det okej okay om du får lönen om 14 år? Men hur ser det ut nu då? För de har ju satsat lite på stan som jag har förstått det. Jag har inte gått så mycket. Jag har haft fullt upp. Har jag har inte satsat något mer än något annat år. Ja, men Sätter just, upp de där granarna och de skulle på. peta sig i lite extra pengar för lite julbelysning och uh, hörde jag i stadshuset bara. Jaha. Alltså att de skulle satsa. Jag har inte varit det, så jag har Nej men de det är jag jag är på de har satt upp lite nya lampor på torget. Ja. Uh, sen har de Har det gått i förbi så har du sett det när du har varit ute och käka lunch eller något sånt. Ja jag har sett det. Jag, jag positivt? ser ju ut på torget varje ja. hela Det känns det positivare. <laughs> ja det tycker jag. Det, det, det torget är ju så jävla mörkt dött och tråkigt överlag. Ja så de där lamporna gjorde faktiskt lite torg... nytta. Jag skulle gärna ha fler lampor faktiskt, men... Torget i Södertälje känns jag vet inte vad man ska, det känns du Kulturslös. sa egentligen. Ja det, men det, det har, känns det har... mörkt Ja men den har ingen nytta. Vi pratar om eh, handla nu. Alltså ja, ja, Torget, stora torget. torget. Mm. Ja det känns mörkt jämfört med andra städer stora torger om man ska säga. är Toriis, det kan ju vara så charmigt. Jag tänker på när vi var fikade. Vi var ju fikade alla våra kära killkompisar tänkte jag säga. Men eh, <laughs> Alla vänner, vi var ju satt och fika där vid Linköping på torget. där Det var jävligt skärmet. Mm. Mm. Det är synd att det inte finns något sånt där i Södhelje. Alltså en... Jag har ju kaffe Milano och vi kan gå nu och fika på. <laughs> <laughs> Vad heter det andra fiket <laughs> vid Svartklubben? Gärna torget. Nej, ja. det andra fiket vid Svartklubben. Nere vid, utanför Flammen. Nabil. Eller Nabil's kaffe. Är... Jag älskar Nabil. Ja. Det är ju Jag brukar gå och titta in där varje dag faktiskt. Pension, du kan egen egen du se det folk där. Eller vadå? Vad tittar du in på Ja, jag, jag är ju lite nyfiken. Jag har varit inbjuden och kommer ner och äta där. Men jag, jag känner att jag kommer nog att vara utstött. Så, är det, så här, det är lockande, men nej tack. Nej tack. Tack, tack för erbjudandet, men nej tack. Men det är... Det är en kul blandning på folk där inne, kan man väl säga. Mm. Det är, syrianer, ja, men det är ja, jag ja, har... jo, men, det är syrianer, men det är väldigt, väldigt gamla gubbar, så det är väldigt skrikiga ungdomar, kan man väl säga, som verkar samsas. Jag har riktigt fattat uh, vad man gör på en svart klubb Alltså, är det som ett café, Fritidsgård med alkohol mm. och kortspel? Alltså, det är allt. Det är en snygg. Det, nytt... det är det en som en restaurang. Kan man inte säga dem? De har ju ingen tillstånd. Men det serveras det. mat och det röks vatten, Du får inte Jag klar du på du får väl inte gå in. Du, alltså, vem som helst kan väl inte gå in, antar jag. Alltså, Det är skillnad på svartklubb och svartklubb mm -hmm. I Malmö finns det massvis med svartklubbar där folk har satt i system i att alla går på svartklubb. Mm -hmm. Som att det är typ en grej man gör. Mm -hmm. Men alltså, här är ju typ så här det finns några svartklubbar och det är bara liksom. Alltså det är inte så här. ja ah, ikväll tänkte vi gå på Flamman Sen går vi på Svartklubb liksom tillsammans med Svartklubb, liksom man gör inte det Nej. För så, jag vet som, Lite det som du sa, så, det så fanns kul, det på, Det var på Söder På de slingliga vägnarna på Söder på Så på Söder. fanns det någon Det fanns någon, <laughs> någon Någon Svartklubb, det här är en kompis som återberättar Jag har ju noll koll på sånt här, man är lite för dåligt insatt mm -hmm. Men då fick man typ ringa Något nummer sätta upp sig på någon lista och så är det typ som är film som man knackar det kommer in så är man säker och så man ser sitt namn och så vad är du med på listan så får du komma in ja namn jag tyckte inte att fanns ingen hemlig kod säger ja det är naturligtvis ja blöja bird has name ja de där fan du är sjuk blöja sticka i ska se sitt namn bara för att det är film eller men då går man egentligen för att det billigare något splitta för det är ingen alkoholtinstand ja för att det är väl lite krediter också och kult ja det kanske är det Eh, Johan, berätt om din uh, kändespottning. Ja, ah, det är vår, precis. Är Nej, din, alltså, jag tänkte mer på våran. Ah, folkens... Ja, ju, mm. mm. jag det. jag en spottning. Jag har bara bra att mm. mm. Ja, det är bra. Mm. Per Mobers rumpa. Mm, fast Per Moberg. Per Moberg. Ja, per, ja, men <laughs> det var Per Mobers rumpa <laughs> ja, alltså, jag såg. Ja, jag fick se Per Mobers ansikte bara. Mm. Två sek en sekund kanske Man är nog köpt köpte på Joels eller? Nej, vi, det var när vi skulle och, Ute i Jett och jobba Så var okay. vi och kollade bensinpriserna på de konkurrenternas mackar okay. Och då kom, kom han där Då stod han och gröpte I sin bil framlutad med, med sin rumpa rakt i ansiktet på oss det Bra kul. rumpa måste jag säga Ja, ja, ja. Bilen du tog. Mm. Mm. Han tar han ju... han, hand om sin kropp <här> Ja, han Man såg ju när han gick där, vet? när han kommer ut så har han någon mössa i på huvudet och har en jättestor halsduk halsdugna ja. som han verkligen slänger runt så här bak på ryggen och går väldigt rakryggad. Ja, han ja, har pondus. Mm. Jag, ska ju... jag har ju mycket på mig, Per Moberg. Har du det? Eh, ja. eh, storebror var tillsammans med hans dotter eh, under... Eh, jag vet inte hur länge det var, men det var under en tid i alla fall. Mm -hmm. eh, och sen i morse satt jag och kollade på morgon. Mm -hmm. Och då var han med där igen. igen, Men då var nog med där <laughs> <så> det blir <laughs> <laughs> då det, det är inte som nej, att känns botten, det är bara att se på TV. Nej, jag, bara, jag tänkte bara att det var Per Moberg det var kul att han kom upp. Han var ja, han, var på ja, smån, han är, som, mm. hon satt och intervjuade honom. Han har ADHD eller något. Men då satt han så lugnt. För han har gjort en en jävla julbok nu. Mm. så då satt han lugnt så här, kollade i sin julbok och ställer massa frågor. Han svarade inte. Och så kan man göra... Ja, han är, så han, var mm. han, han, han är ju jävla speciell. Jag gillar ju Per Moberg. Alltså, Hejdå, men jag, men, jag tycker är inte Per Moberg. Men vad heter det här programmet? Men, vad, blir det för mat? Ja, vad blir det för mat? Ja, Det, det är det på tv, då, då, då, då går han inte jag någonstans. Det, jag tycker det är askul. Uh, och jag har ju byggt upp lite i mitt huvud att jag och Moberg kommer klicka. Uh. Det, och kanske får bli i hans matprogram. Men... Uh, Han har varit inne på jobbet två gånger Och då har jag varit på lunch båda gånger. gångerna Nej. No. Han var inne hos oss också När jag var i receptionen i polisen mm -hmm. uh, Jag visste inte att det var han först uh, När man har suttit och jobbat i receptionen Och även jobbat på psyket Så, här, så märker man vissa beteendemönster Som avviker ganska tydligt så. Mm. Man märker det som han mm. Kul, ha har någon som är påtänd Inne i receptionen igen mm. blir det så här. Mm. För det är det jag tänkte när jag såg honom <laughs> Och gick fram och tillbaka ut i hallen Precis vid dörren Solbriller på sig inomhus Prata högt i telefon Vi gick fram och tillbaka hela tiden Hela tiden, hela tiden jag bara, Fan. Så bara kommer han fram så här skärmt ut Passa det är Per Moberg Perra mm. Då jobbade Madde kvar och så Så han körde väl över henne lite grann. Han skulle vara med på skallvan. Skavlan. En mm, skavlan. skavlan, det är så det heter. Vad sa mm, jag? Skallvan. Skallvan, ja men ja. Ska... Förlåt. Det är ingen, ingen, blir om ursäkt för I alla fall. Det, det bättre mm, Han skulle ha en grön skjorta och hon ger en grön, vit rutig skjorta. Och han typ skriker. Nej, Jag kan inte ha. Jag ser ut som en mellanchef på konsum. <laughs> mellanchef, mellanchef på konsum. På konsum. Det är det ett bra uttryck. Mellanchef är ett väldigt bra uttryck. Ja, mellanchef på konsum. Då är man en jävla noba Jag hade lite LA-drömmar igen Eller drömmar Jag fick en ny tänning här med LA mm. Så jag var inne och kollade lite jobb BLA. I LA mm. Hittade Det var mycket tufft <laughs> Många jobb. jobb Ja, jobb som var tuffa Du kommer bli en av de där som tar alla jobb. <laughs> Precis <laughs> Där, men det var det var det var som var, det ska jag, det var inte det jag skulle komma in på Men det, det som var väldigt påtagligt Var att det var typ 90 kronor i timme Det var 15 dollar i Jo men det är så det funkar i USA Det är mm. så Nästan alla deras jobb är Dricksbaserade ja, så de tjänar sin, okay. sin lön på dricksen Sen får man typ ha fyra jobb för att gå runt För jag menar, bo i mm. LA och ha 90 kronor i timmen Och ett delar rum med typ fem andra Ja, jag tänkte, så det räcker knappt om man jobbar 24 mm. timmar Alltså bara Ja, vad, vad det, det, det, som, det var inte det som jag skulle mm. komma in på vem vet det är vi Däremot hittar jag drömjobbet. Okay. Eh, Svenska skolan i LA mm -hmm. eh, sökte fritidspedagoger. Mm -hmm. Alltså då är man typ fritidsledare till Maria Montessoris ungar. Alltså mm. Och arbetsbeskrivningen var också så här. För jag var lite, för jag diskuterade med den. Och han sa så här, Men det måste ju krävas något. Så mm. jag, bara, jag gick in på arbetsbeskrivningen. Så här, det var så luddigt skrivet, men ändå så skönt. Så här, du ska lära dem lite om svenska sjöar, lite svenska städer, mm, lite hur man gör i Sverige. Så det var verkligen så här. <laughs> Ja, det finns ju Malmsjön Men åka till USA Fanns det inga krav på utbildning? för in ja precis Det fanns mm. inte, inte som att man skulle ha erfarenhet av det Det har jag väl <laughs> Det har jag väl mm. Ja, kanske så, Det var erfarenhet, alltså något års Det var de skriver, 3 till fem års erfarenhet av, mm. av det Och det kan man väl Kan man räkna ihop det Men det låter ju konstigt om de inte kräver någon utbildning kör, Jag bara, tror att det bara kör, handlar om kontakter det, Ja ändå. fast det, man måste ändå skriva Alltså det, det är klart att kontakter hjälper ju alltid Men att de skriver ju annonsen Så de inte får liksom Andratusentals ansökare den, den här låg i och för sig inte på någon så här hem Den här fick man gå in på svenska skolan Och sen söka på, söka på jobb då Så den var ju lite Det var lite highway In och sök Men det är sen så även ja, bort lite men så blir det lite så här 90, 90 spänn i timmen. Det är hårt. Det är, mm. det är jävligt tufft för jag kan tänka mig vad det kostar att bo där. Alltså det lär väl kosta typ 16 000 att hyra det. Jag har ingen aning jag på hur på överslubosäget men det blir bo, bo i någon slags studentlägenhetsgrej då är överkomligt. Och det borde jag, det blir svårt. Jag kan, bli, jag kan bli irriterad på dem som inte kommer i tid ja. Alltså man har bråttom, när man har bråttom själv Så blir man ju så här. Äh... Det gick person. Aha. Jag tyckte det här var intressant Nej men äh... var På flamman i äh, helgen Så var det, jag. Då var det faktiskt en gäst där Som håller på att utbilda sig till ett medium äh, Som var, mm. var på plats Och erbjöd, nu eller erbjöd, det låter som att hon skulle bjuda på det. Jag skulle få betala för det. Men, ja, det Och komma, och, och jag vet inte vad det var. så här, Typ en healing för själen. Jag fattade inte riktigt vad det var. Hon kunde, hon, jag skulle lägga mig och blunda. Och så skulle hon känna, och hon skulle inte känna på mig. anföra mig, mm. energin på kroppen. Ja, och så här, vart någonstans. det var jätteluddigt. Vart... Jag förstod inte riktigt vad som hon skulle komma fram till Skulle det vara 5000 för det säkert Nej men hon var... skulle ha en 500 Och det bästa, det bästa var en 500 Och det är bästa bäst om hon går tre gånger ja, det är Hon har likadant sagt att Det kostar 15 spänn och du får vara tre gånger Till 100 spänn till får du säkert en happy ending Men för det var Fan var Siffan, obehagligt det skulle vara Ännu mer obehagligt än i normala fall En happy ending av ett medium Men det, jag blev ju lite sugen och köra lite så här korrespondent Bara för flamman ja. Men jag skulle inte våga det heller bara jag kan göra det så gör Både jag det. för flamman men för tråkan För, för tråkan, för ja. ja förlåt Så är flamman Ja, ja, förlåt. ja nej, men så det skulle vara En del av mig vill verkligen göra det En del av mig mm -hmm. så här, för fan vad det här är en blåsning ja det är klart det Alltså jag går till någon som håller på att utbilda sig Till ett medium De är inte bra medium men Du sa hade... också så gärna bra Johan när jag sa det Så här, vad var det du sa när jag berättade om det här när vi pratade om det igår. Du bara hur utbildar man sig i man sig? Ja, går man och blir, liksom, går man in någon högskola eller vad? Nej, man blir ju man blir ju utbildad andra du? människor som tror sig vara ett medium. Mm -hmm. Så lossas du, utbildas du? Du blir lossas <laughs> lärd av de här personerna. Ja. Och så tror Får att man att att ett du att du blir typ känns så här <laughs> diplom ja, medium. ett diplom Ja, ja det, det måste vara två galna något, människor skriver som... här vanligt A4. Ja, Men jag menar en sån utbildning måste ju kosta pengar. Det är, Det är klart Det är så de i sin tur tjänar De, de galningarna tjänar ju pengar på De andra galningarna Och galningarna mm. måste i sin tur tjäna pengar på oss ja. Jag gillar se halvinasera mötet Mellan typ en, ett gammalt ett medium Som är lärare eller som är utbildare mm. de, Den människan är ju galen Och sen oh. tar en, en person som vill bli medium. Mm. Den personen är också galen. <laughs> sen skulle vi ha sett de här klasserna, de här utbildningstillfällena. Oh. Det hade ju varit så jävla besvärligt. Det smakar till hjärnan ungefär. Ja, nej, ja, faktiskt. På tal om hjärna. Oh. Eh, det finns ju det finns någon by där ute. Ja, alltså, bara... Jag vet ju att antiserna är knäppa. Men det mm. finns vanliga antisar. Typ, mm. så, de har lite konstiga idéer för sig bara. Mm. Så det finns, de, det finns någon by ute i hjärna där de... Eh, Ja, jag kan jag, jag, jag, jag, jag, jag pratar i alla fall med en person därifrån. Jag kommer mm. i våra vägar korsades. Mm. Hon, äh, så frågar jag så här: ah, Vad heter. Ja, vi vi pratar om en sak i alla fall, en incident som hade hänt. Mm. Och så säger jag så här: Vad heter den här personen då? Ja, äh, ja här ute i, Där ute så har vi inga. Alltså, vi, vi har namn men vi har smeknamn Då kallar de varandra i den här byn så går de och kallar, kallar varandra för olika namn Typ uh -huh. såhär draken eller ja, men det är så här... alltså, jag, säga, jag Har varit, inte hört det? Jag har varit i den byn Vad heter den då? Det, jag vet inte vad byn den den ligger, är alltså, det ligger utanför den i, i, i. Ja den ligger mitt ute i ingenstans mm. Så det var så jävla läskigt Det är lite skusligt ja, ja det är, Jag tror att det är Harry Krishna alltså, det, mm. det är inte Harry Krishna fast det är Harry Krishna De, sina, de, de har lite laglösa Eller de sköter sina egna grejer ja, Det var på VN, det här i flera år sedan men, Så ringde Lada till mig En kompis och bara Kan inte du googla i Krishna i gärna. Jag bara, jag okej då Han bara, vart ligger det? Han bara, jag kommer och plockar upp dig så, <laughs> alltså, Vi åkte ut mitt i natten verkligen ehm, Och det, som sagt, det ligger off Alltså, Det är, det är skitkusligt där ute Och det var verkligen höst, vinter ja. så här. Ehm, Och så kom man ner och Först det är liksom bara enplans det är inte villor utan det är, det är, det är som baracker nästan fast med okay. fönster och det är platta tak och, alltså, alltså det ser ut som direkt ur en spökfilm det är, så gunger och leksaker som är så här skitgamla står överallt och du vet och, alltså, vi, vi smög verkligen förbi liksom och åkte runt där ehm, och så då kommer man ner då, då kan man åka till vänster då kommer man till templet. Vi, vi, måste, vi måste åka ner till templet. För det också, Skylten var upplyst med en sån här blå ljusslingar. Mm. Modernt. Ja, väldigt läskigt. Eh, ja, så åkte vi ner. och Där var lite husvagnar som stod så här typ, direkt på backen. Och då var man tvungen gå, gå ut ur bilen om man skulle gå ner till tempel För om jag fattar rätt så låg det liksom, Man var tvungen gå över en åker och ner till vattnet och komma hit Men det, det, vi vågar fan inte De är jävligt skumma ja. Jag kommer och... ihåg det, jag fick ett väldigt skumt intryck av den personen mm. de, de, de, kallar, de har liksom en community där mm. Och de kallar varandra Alltså de har ju sina vanliga namn så här, Per, och Nils, Maria mm. Men de heter, de heter Svävande svanen <laughs> Vad du heter. Har ja. de jobb och så? Alltså, <laughs> nej, jag tror <laughs> inte att de ja, sig. Jag, det precis. tror jag inte. Vad ska de skulle nej, alla ja. kunna klara sig i nej. ett nej, men, jobb liksom? De får jobba ja. ju typ på liksa i alla fall. Men vi ska åka därifrån och alltså, he he alltså hela byn är släkt. Mm, uh, de har väl ingen tror jag. Ja, det har de. Ja. Men uh, Sen när vi åker. Alltså det är sjukt att både jag eh och må samtidigt tittar in i det är ändå tändlampa i en hall mm. då ringar mm. där och sen tittar vi bort allihopa och då står hon där att vet så här helt snaggat hår och det vet så här skitstora, och hon bara blänger på så vi bara det, det var det roliga alltså vi så fort därifrån. vi låser dörrarna jag vet det var så måste dörrarna ja någon 10 att gud ska komma sex på morgonen Eller om det var fem på morgonen, han skulle komma skittidigt Så vi tänkte åka ut med en sån här stor Förverkeri-tårta mm. Men om, de lever fler varje morgon Att den kommer imorgon eller? Äh, eller? De tror att äh, han ska återuppstå att, äh, alltså jag, vet inte, messi att Det är mer ett messia något sånt att, han, att, När han kommer tillbaka till jorden men, Alltså att han kommer och då, till, Imorgon kommer han, när han inte kommer imorgon Då kommer han på tisdag ja, typ. Alltså, Nej, ja, Han kommer någon gång, han ska komma tidigt som fan på morgon Så det är bara att se till att vara vaken no. Han är helt han är bara jävligt förtjänad ja. det, det är tungt när man har förtjänat sig Och alla är borta på bin. Äh <laughs> ja, och och titta för det är fan. Det är läskigt Det är en jävla upplevelse Jaha. Ja, det är. Och så tog de nu med det fanns man kunde åka till höger så här, men jag kommer inte ihåg var, jag tror det var någon mejer det något, de ju någon, de producerar ju någonting där ute. Idioti. Ja, det är också. <laughs> Hur ser veckan ut då? Eh Fotboll på onsdag, fotboll imorgon mm. Fy fan, du taggar på mm. Visst, och, du, och sen ska Kevin jag ska träna imorgon också nu. Vart då? På attic Första dagen på mm. Nya Livet i måndag. Ja, <laughs> <så> ungefär <laughs> uh, Sen händer det inte så jävla mycket mer det Jo, julbord på onsdag Oj, oj, oj, Källpressen nu från Buffys uh, nej, Det är ju så vi har det del. varje vecka men... uh, nej, Sen vet jag inte, det händer väl det händer alltid skit Pärsson då? Jag ska vara sjuk, jag är sjuk Jag kommer att mm. vara sjuk Så jag vet om jag kommer att kunna delta på fotbollen på onsdag Jag tror inte det är så bra idé ja, Vad händer nästa vecka? Det, det, det börjar varvas ner Vi, Snart så är det julledighet från politiken Så det, det börjar varva ner Jag har inte så, jag ska ha lite politik Sen är det bara träning och jobb som gäller Så det blir en jäkligt lugn vecka Men det, det börjar varva ner Det börjar varva ner så, Hur är, är ni lediga jul eller? och ja, ledde jag är Vi har något slags. Det eh, är faktiskt tre veckor leddit här. Det är oförskämt mycket. Ja, du ju... kan du har har inget samvete. Har du samvete? <laughs> det så bra nu? Ja, tack för det. Och maila in på vad heter det? Trorlkan. Det här måste ju kunna. Jag tänker ju över fot det här mejlet han. Någon som man kollar med. Jag kollar ju nu då. Jag kollar det blir. <laughs> <Ja, kollar aldrig. laughs> Det. Det. <laughs> <laughs> Nej jag kollar för, för någon månad sen tror jag <laughs> Ja Men eh, som sagt Maila in på trojkan Outlook.com Vad ska du maila in då för något? Maila in det vi ska prata om Eller om jag har funderingar Eller om det tycker vi, sämt, eller vi tycker vi är sämt eh, All kritik är välkomligt Det du raderar mig Och sen skriver du bara positiva saker För annars kommer vi bli ledsna Ja, no, men har bra. då.